<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن, فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ مقصد ده سورة بقراء بیان د تلورو مسلو ده اولا مسلح اثبات ده توحید دوئیم مسلح اثبات ده رسالت دریم مسلح جهاد في سبيل الله تلورو مسلح انفاق في سبيل الله سورت پر تلورو برخو کی تقسیم ده اولا برخا سل ایتوندا سل ایتوندا په برخه کې اوله مساله اسبات توحید بیانیږي دویمه برخه یوسل یو يو نوال یوسل شپږا ويا کې دویمه مساله اسبات درې سالت بیانیږي دریمه برخه یوسل واو یانواله 253 204 ده کې دریمه مساله jihad فی سبیل الله بیانیږي او څلورمه مساله 243 299 تر اخره پوره ده پدی کې الله بیانیږي بیا دا ولی سات سل آیاتونه دا دا په دوه با دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب سل آیاتونه شل په دې شلو آیاتونو کې بیان د دریو ډلو هغه چې په سورته فاتحه کې مختصربین شوی اولو پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو بیانو پنځه صفات ذکر کړه او حکم د دنیا او حکم د آخرت دوه کې د منکرینو بیانو دوه صفات ذکر کړه حکم د دنیا او د آخرت نه آیاتونو کې د منافقانو بیانو لصفاتونه ورته ذکر کړ حکم د دنیا او حکم د اخرت ور سره بیان کوم بیاخرکه تلور آیاتونو کې اخر او تلور آیاتونو کې دوا مثالونه د وور او دوبو د مثال د پاره د مؤمنانو او دوبو مثال د پاره د منافقانو بیا آیت نمبر 20 نن کوم ځ پور جمع سبق ویلې آیت نمبر 93 پورې په ترتیزه پورې دا دویم باب ده پر دویم باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته یا اوه نناس او بدو ربکم او خلکو خپل رب په عبادت کې یو منئ په عبادت کې وسبل مشرکوي انځ د دلایل په غوږ ذکر کړه سماره د دلایلو په تفریق کړه آیت نمبر 37 کې څلور خبره ایزباد اثبات د رسالت صداقت د قران دلیل وحي او مطالبه د دلیل آیت نمبر څلور وشتم کې آیت نمبر 20م کی تخویف او آیت نمبر 25م کامل بشارت آیت نمبر 30م کی دفع د اعتراض او چې داسنګ کتاب د چ پدې کې واړو واړو مثالونه بیانې غوږ د جواب وکړو چې مثال د ذات سره د هغه ته تعلق نه وي بلکې د مثال تعلق د دسر وی انسان په پوئشي انسان په پوئې کې دا آیت نمبر 30م نا تر دې ژه پورې نه حاضر شوه پورې چلور نعمتونه شروع کړ اول نیمت ایت نمبر 25 کې چې د نشته مشتکړه نو کیفه تکفورون بالله دا ټول نعمتونه د کیفیت تکفورون بالله سره لګیدلې دي دا غیلان دي اته فتي نشته مشتکړه او كنتم امواتا فاحیاکم نشته مشتکړه نو کیفه تکفورون بالله دویم نیمت آیت نمبر 9 25 کې چې زمه ټول منافع مستاوسه د پیدا کړې دي نو کیفه تکفورون بالله ایت نمبر 109 9 دریم نعمت استاسو بابا می پټور فرښت موعزز کړو په نورو مخلوقاتو می موعزز کړو نو کیف تکفورون بالله بیا ترتیزه پور د غدري نعمتونه بیان شې وې دي پرونی سواب کې مونږه تنبيه د ادم علی السلام د पारा بیان کړي و چې الله ادم علی السلام ته ویر کړه چې ته په جنت کې اوسېږې غستا بیبي خورا چې کم ځای نه خو خوي او به خورا قوس داسنه دا, دا چې غوونه ته بنننځ دی کېږي کوونه ته نږدې شو نزان لږ کمې وکې کمې په دې معنی چې دا جنت کې او سيږي در تیار درتار سره ملاويږي دینه بزان محرومه کې آیت نمبر 5 درشم کې بیا دادم دا علي السلام صفاي الله وکړه چې شیطان هغه و خوولو او او د جنت نه روه وسلو بهمګه صفاي پاکه ځکه وکړه چې پیغمبران معصوم وي پیغمبران ګونان نکي ګونان الله ساتلی دي د ګونا ماده پکښتا خو ګونای کړې نه دا یو پیغمبرم ګونات نشوي نه دا نبی آدَم علیه السلام هغه صفائی پرونی سبق کې موږ ټول کړیو نه نسبک ته لورم نعمت ده آیت نمبر 30 کې چې تاسو بابا نه یو خطا شوی و ګونان ښا ستاسو د بابا نه مون پرونی کانه به خطای کې دنیا کار شویو بلکې د قران خپل الله وی فنسیه شو دا غنه ولم نجد له اعظمه سوره طه کې او نو مونږ له مونږ ادم علی السلام کست ګنا تا ان قصد نه د کار نه وکړي چې قصد نه یا خطاوي نو ستاره رحمت ایت نمبر ودرشم کده چې تاسو د بابا نه یو خطا شوی وا په غلطۍ کې تن یو کار شویو او هغه د غلطې د وجه نستاص بابا ادم علی سلام ځانته ګناګار وې ځانته نسبت د ګناکه ولجزه خو سخه ګناګاری ما پرونو بیا موږ دی منو وضاحت کړو د پیغمبرانو صفت ده چې ګنای نوي کړو ځانته ګناګار وې او د شیطان دا صفت ده چې ګنا وب کوي خو ځانته ګناګار نوي یی نه خپل ګنا و ته نخکاری دا د شیطان صفت ده او د ادم علی سلام صفت دا د انسان صفت دا پکار دی چې چې ګنا نې او ځانته ګناګار وې نو ادم علی السلام علاوه چې دنه یو خطا شوی و ما ورته معاف کړه ف نکيف تکفرون بالله والانکار کپه والد الله منداول الله ذکر کوي زګورا اکثر انسانان د سیوی چې هغه په پلار چا احسان کړي د هغه د پلار نیک احسان د وژن د یو کس طبيقي چیرې زمما د پلار نیک سره خکړي دي ګیرت انسانی نو هغه د پلار نیکو هغه ورته په ذهن کې یاد بھی. او دا کس کسر بیا بدن کوي قابلیت دی او دغه غن... دغه ادم علی السلام او د ابلیس دغه واقع هم ته الله ذکر کوي چې وګوراسه بابا سره متون خګړی دی تاسو لماتونو عزت درکړه دا دی دادی د پرمګ او تاسو تخې چې پ تاسو کې ماده قابلیت راشي پ تاسو کې سفادت به داری راشی د دا پر الله مونږ تاسو دغه نعمتونه را یادې فتلقا ادمو تلقا القانده القا, القا اغستوتم ویل کیږي او القا غرزولتم ویل کیږي الی ان د القا دو معنی را ده نو نه معنی م دي خود القا دو معنی را یو اغستل او بل معنی غرزول یو بل معنی د القا را دي ان کې خل دا معنی هم انقاد پر رضي فتلقا ن ودلتا نا چوغور د اولاد ادم عليه السلام تا فتلقا وغست ادم عليه السلام من رب به د خپل ربنا کلمات ان ثق کلمي فقراها د فتابه کی د فی چر د د محذف د محذوف فلانه افتدا لك من الظالمین کی د فاو اغه کلمي د ربنا واغستی فقراها من اغه کلمي فتا نو چکل ول وسته نو فتا ب عليه نو مهرباني وکړه الله پاغه باندې دلوستونه باد چا کلمي ول وسته انه دا الله وتواب الرحیم دار مهرباني کو انکه مهربان یا توبه کل قبل انکه رحیم مهربان ذات د توبی نسبت چکل انسان نو مطلب رجوع کول توبه اصل معنی ام دغه ده رجوع کول یو د وسړي نه ګناوشي خلاف شي و د رجوكي الله لا توبوا بسبرت على رجوكي استغفر الله العظيم بخنه غلمه او تا تراگر زمبرته بیا وستا خلاف نکم بیا وستا تنه بخکومه نکله چې توبې نسبت انسان د پار راشي و معنا څه د بدو قارون یا رجوک ول د خلاف د الله زیو بیا الله خلاف نکما او کله توبې نسبت الله لراشده وصول کیږی چې قرآن کې دغه سي الفاظ کلکل راځي لیکن تبه نسبت ته جوښ نسبت د الفاظ نو او کله چې توبې نسبت الله لراش نو څه مطلب رجوع مهرباني تا ځکه الله خو توبه نو بس له خو بالله رجوعونه کوي نو الله مهرباني طرف چې توبه په چې الله نه مافي واري نو الله بخپله مهرباني لرجو کی پتامن بره همو کی پتامن مهربانيو کی ماف بد کی بخنه و تو کی نو په دې ورځ ما فتاب علي نو مهرباني وکړله عليه پادم علی سلام باندې کله چې دا کلمات ویلې انه یکنند الله دایت دار التوبه قبلونکه الرحیم مهربان ذات په آیت کې علاوه یی ا ادم علی السلام در خپل رب نه یو څو کلمې واغستې دا هغه کلمو په بنیاد باندې ادم علی السلام ته بخنه وشوه او دا کلمې بیان شېو دي په سورته اعراف کې وګورئ لگا سورته اعراف اتمصی পারা سورته اعراف اتمصی পারা آیت نمبر 20 قاله اوویل د دواړو رب به وره منګه ظلم نه انفوش نه زیات کی منګه خپل ځانومانند دی زیاتې خو نه وړی الله خوله ص کړی د دمله سلام زیاته سر مطلب اننی ځان ته ځان ته غنګار خکاریدو مخکې موویلې مقاله ویللی د دواړو خ او میړو آدمه اسلام او بي هوا رب بهناوره به منګه ظلم زیاته ک منګه انفوس نه په باندې م موږ نه خطا شوو ده و الا لم تغفر لنا او کژلته بخنه ونه کې موږ ته وترهمنا او رحمونه کې موږ مانده نه کوننا من الخاسرین خامخ شوو موږ تاوانیانو دغه کلمه دی قران ذکر کړی چا دم استم دغه کلمه ویله نو الله ورته ویل جزاء دنیا ته او چې دنیا ته لاړ دغه حساب وي په دې کې بعض خلکو یو حدیث کړی لري او دا پدی مصاله باندې ځان پويول ضرور دي تفصیل قرانه کو وی لیک ځان سره ځان ورمن پوي کوي د دې سوره بقره آیت نمبر 283 د لاندې مفسرینو بازو یا خلقو بازو کتابونو بازو کوي احادیث په کتابونو کې یو حدیث بیان شولې ده حدیث دسي دی وای چې لمما ایک طرفه ادم و ادم الختیئه هر کله چې ادم علی السلام غناوكدا ديالفاظ تخصص قوي لما يرتكب ادم الخطيئه هر كل ادم انستام نو غناو شولا قال اويل ادم عليه السلام ربي اني اسالك بحق محمد ورب زمونغا زغوارمستانا سوالكمستانا بو وسيله محمد عليه فقال الله وتر کایف عرفته محمد علی السلام ته څنګه محمد علی السلام پیژنه فقال یا ادم فكيف عرفت محمد ویله ورتالات او, وی ورتا او ادمه ته محمد څنګه پیژنه علی السلام لم اخلقه چې ما اوس پوره پیدا کړم نه ده او زه پرشتم نه ده دنیا کې ته څنګه پیژنه نو ادم علی السلام ورت ویله ان چې هر کله تا لما خلقتنی تهنی هر که چې تازه پیدا کړمه جوړدي کړمه ونه فختو مییر رو کاه او ما کې د روح رو واچله آ... ما کې د خپله رو واچله نو چې کله زه جوونې شورو راې واچله نو چې ما د خپل سر وچت کړو فر ته نوما د مکتوبن لکل شوی علا کوائم مل استاده ارش پستون باندې علا کوائم کوائمل ارشکا ساده باندې لا اله الله محمد رسول الله و دا چې کلمه کی روح واچه و چې ما دا سر پورته کو چې کله کله ژوندې شومه و ما دا ارش پر استنو باندې الله محمد رسول الله کل شي په استنو باندې فعلمت زپوې شومه انه چې دا محمد چيله داستا یو عزتمن انسان دی لم نظف اسم کا او تخبل نوم سره ته د بل چا اضافه نکې مگر د عزتمن سړي دسی ز الفاظ دی یعنی ما د جداد محمد اسلام نوم وکړلو په دې ارشته نو باندې نو زه پوښوم چې الله اسی چو خپل نوم سره نه اضافه کوي او الله اسی د خپل نوم سره د چا نوم نه اچي بلکې دا ته کې عزتمن انسان دی د اعلی محبوب دی په دې وج باندې زه پوهوم چې دا نیک سره ده او دا الله محبوب انسان ده او په دې وجو باندې زه یا الله دا په دغه دغه په وسیله ما ته وړم سوال در نه کوم نو قال او ویله ورته الله صدقت یا ادمو راحتیا دی ویله او ادمه ولولا محمد او کچر محمد مینه پیدا کړه ما خلق تو کا ما بتنه پیدا کړه دا غرسېته الفاظ او کما کالا خا دخم دا غرسېته الفاظ راځي بهر دا حدیث چا ذکر کړي د کمزي کې ذکر شوي دي دا حدیث ګوره د حدیث د صحت د پاره دا ان سره ولي کوي پرېزان پوي کوي د یو حدیث د صحت د پاره صحت مطلب چې دا حدیث ته معلومات دا صحیح دي او کله غلط ته زهيف ته او بيخي کمزور دي موجود دي موضوع حدیث واغلې چې بيخي بيخي حدیث وين کوښ زه نه خبره لیکلی د حدیث د صحت لپاره دو خبره ضرور دی یو د حدیث متن تبکتل کیږي متن ویل کیږي د حدیث هغه عبارت لا او الفاظ او تداوچ کوم الفاظ مو ویل یو دغه متن وی عبارت مو او یو چي دی یو چي دی د حدیث سند وی سنند ویلکی د راویان اوغه کړیتا چې هغه تر نبی علی سلام پور رسیدلې لې لکه اوس امام بخاری ده رحمت الله له هغه یو حدیث ذکر کین د خپل ځانه نیولې تر پیغمبر علی سلام پور هغه یو کړی ذکر کې جداد اس ما د خپل استاد نور ده لغه د پلانکینه د پلانکینه د پلانکینه او د پلانکینه صحابینه د نبی سلام نه نو کله کله دا کړی چې د دې کې مینز کې پینځر اویا نی کلا د ور درې اویا نی کلا څلور کل د مختلفو مهندسين هغه کړی ځانله به دو له د یو حدیث د صحت د پاره د صحیح کدو د پاره دوه شیان ته وګ قتل کی یو د حدیث عبارت لا متن لا او د ه حدیث سند لا هغه دراویانو کړی لا کچیر ته په سند کې په دراویانو کې یو کمزور راوی راغلی هغه راوی باندې جرح شوی ځکه د جرح او تعدیل ځان لبه علم ده مهندسين وباي کې ځان لا ځان خور کړې دي یې د خورې کړې ده, ده مهنت کړې ده تکلیفونه تیر کړې دي نو دغه راویان ته به او دغه راویان به ته معلوماته آیا دا راویان صحیح راویان دی مو کنه نو بیا به ته احاديث ته به د صحیح او د غلط حکم پاږی لګې چې دا صحیح دا ده که غلط ده کچیر د حدیث متن متن ولیکې عبارت کدا عبارت چیرته صحیح وي صحیح څه مطلب انده قران سره پټکراو کې نی یا بلکوم حدیث سره پټکراو کې نی صحیح حدیث سره نو کچیر ته عبارت صحیح وي د بل صحیح حدیث سره پټکراو کې نی قران سره پټکراو کې نی نو اغه ماته خو پاس شو به به ته داغه اغه سند وګوره کچیر ته سند کې راویان صحیح وټول کمزور پکینو یا بلکوم نقص پکینو اغه ځان د به ډیر غټ دنیا د د حدیثو د اصول او نو کچیر دغه نقصان پکینو په بیا به تأخير کې وي دا حدیث حسن صحیح ده یا صحیح لغیرې دي یا حسن ده یا اصل لغیرې دي د سلور درجه دي د صحت د فارم نو دا دې حدیث دا کوم حدیث چې ما دا حدیث د دې اوس موږ متن معنی مله نظر اچو او د دې حدیث پسانات معنی موږ مله نظر اچو ځکه د دې ضرورت ولیدل زرد د ده د چې د هديس ډیر مشهور ده بلکې شاعرانو په شاعری کې لیکلی دي کچرته او وې الله وی کمانه وی کچرته صورت د محمد نه پیدا ما بنه پیدا کړی د دنیا شاعرانو په شاعری کړی او عام زمنګ په دې معاشره کې زمنګ په دې خلکو کې دا سوچ ته دا فکر ده دا عقیده ده چې دا حدیث چې دا حدیث ته اول خدای دی حدیث متن لو ګورې ګور اول الفاظ ته ګورې چې لم ما یک طرفه ادم الخطیع. هر کچا ادم اسلام نه خطا پاره باي کې ګنا ته ویلې کې ہاں و هر کچا ادم اسلام نه خطا او شو غنا او شو نه ول خدا پیغمبر غنا نه شي اول خود له قران سره دغه الفاست کرا شو قران نه ثابت چې پیغمبر ګره پرون موږ د ادم ایبراهيم علیه السلام هغه راړولي چې الله ورته وی چې لا احد زوال لا ينالوا احد زالمین زما واده ظالم ته نه رسیږي یل زبستا اولاد کې پیغمبران پیدا کومه خوستا اولاد چې کوم ظالمان دغه پیغمبران نه وی دغه نو علماء بیا وی چې پیغمبران د ګنا نه پاک دي نو اول خو دغه الفاظ د سر، سره اوله جمله د قران سره پټکراو کې شو چې پیغمبر چې پیغمبر السلام یو بل پیغمبر تنه ادم علی السلام ته د ګناه خطاب کوي دغه کېدنه شي دکه پیغمبر خو ګره گورا... ام دغه قران خو پیغمبر مونته بیان کړي کنه عم دغه دین خو مونته پیغمبر خپل چاونه ده بیان کړي خو مونږه نبی عليه السلام مونږه دغه دین بیان کړي دي د څنګه کې دي چې دغه پیغمبر علی السلام تعالی ویلي چې پیغمبران معصوم دي پاک دي له او بیا موږ پیغمبر مونږ ته بل حدیث کې ویل چې دا پلان کې نه چکه له ګنا وشو دا خو یو یو جرها شو په با متن باندې بل مخ کې ګورا وای چې ادم عليه السلام ویلي ادم عليه وی وی چې کلا تا قال خلق تنی او ایل آدم اسلام جتا کرده پیدا کرده ما و نفخت و کا او ما که روح واچه ولا و جما سر اوچت کرده نو آلتا میو کلمه اولیده لی چا غلا الهیلی اللہ محمد رسول الله و حدیث که دا غالفات رازی و قرآن سوئی فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب آلیه واغست الله آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام واغست د الله نا یو تس کلمی او کلمی خپل رسول اعراف به ذکر شې وی دي دغه کلمه خنوه دغه دویم جر احادیث باندې چا لا وی چې ادم اسلام د الله نه واغسته دانه چا آدم اسلام په خپل وری په دغه حدیث کو خورا دي چې ادم اسلام په خپل وری دله کنه چا ادم اسلام ما سر جکو ما وری دله او قران وی چې الله ادم اسلام د الله نه دغه کلمې واغسته یعنی الله د کلمې وروخو دله اسلام تا إلقاء ويهم ديلا چه آدم الإسلام تعالى ده كلمة وروخو ديلا چه ربنا ظلمنا ل... أنفسنا إلا تغفر لنا و لنكونن من خاسرين ده غيو بلغورا ده حدث كه آخره كه الله ده الفاظه كه رزيه په ده حدث كه ويكه الله آدم الإسلام تعالى له څې صدق تو یا دما تر اختیاو ویلو ا دما ولولا محمد او کچیر محمد نه وے علي سلام انغه پیدا کړ نه وے نوما خلق تو کا نوما وطن وے پیدا کړه څه مطلبه؟ نوما خلق به چوي ولولاك لولاك نوما خل دسي سال الفاظ دي کچیر محمد علي سلام نه پیدا کړ د دنیا باندې نه آباد څه مطلب دې دا دنیا د چا پر آباد ده نبی علیه اسلام د پارا بادا دا داغا الفاظم دو قرآن سره پتک رکی دی چنگا قرآن سر پتک رکی دی لکس اگوری خواه لکس صورت زاریات اگوری اول صورت زاریات یا اول کې خواه او صورت زاریات اگوری زم صورت زاریات پا وشتما دی کاتا وشتما سی پارا که دی چا اللہ ما دنیا چش دا پارا پیدا کړی دا ده وشته مسیپاره ده ما بخیل ده وشته مسیپاره که ده آیت نمبر دو پانزوسو گره شپک پانزوس، آیت نمبر شپک پانزوس ده وشته مسیپاره اولنه رکونه لانه آیت ده خان شپاک پانزوس آیت نمبر شپاک پانزوس وما خلق تل جنن اومانی دی پیدا کردی جنن ولی انسانان ایلا لیابودون مگر دی ده پارا چیز ما عبادتو کی دا یو خان صورت ملکو گوره واسا تبارکل لزی صورت نویشته مسی پارا در نویشته مسی پاری اولانی پانا دا وزد قرآن آیتو نو گوره ما دنیا چیش ده پارا پیدا کړی دا دنه وحشتومي سپاریاولانه اولانه پانو ګور آیت نمبر دویم. م الذي د الله غزاد ده خلق الموت چې پیدا کړی ده مرګ ول حیات او ژوند لیبلوا قوم دی لپاره چې امتحان وکم تاسو ایو کوم چې کوم یو تاسو نه احسن عمله خوله عمل کوون کې چې د لپاره عمل لپاره چا لازم عمل وګری ینه عبادت شومغه وهو العزیز الغفور او د الله غالب ذات به خو کې ذات ده پوه شو دا نور زینو کې برازي ډیرو آیتونو کې کله وی ما دنیا پیدا کړې ده لپاره ده چې ستاسو امتحانو کمم کل کلی و د پاره پیدا کړي چې ستاسو عملو ګورمه کلی و دی د پااره پیدا کړی ده چې تاسو دما عادت وک ټوله یوه خبره ده امتحان هم د لا بعدت دی عمل هم د لا د ټول د لای بعدت او دغ عاد کي چې ما محمد نوی پیدا کړی دنیا به پیدا کړی یعنی محمد علی اسلام دپاره دنیا پیدا ده آان خداننی دي ویللي دغه دریم جر شو په دغه الفازو باندې په حدیث خلاف خبره شو په قران خلاف خبره شو بلګورم الزامي جواب دا ده چې محمد علي السلام د نړۍ پیدا ده نو محمد علي السلام چې د پیدا او بیا ده دې دی جواب وکوي ترڅو چې د نړۍ د محمد علي السلام د مخه پیدا ده نو مرته چې د محمد علي السلام به چې څه پیدا و. یو خو بیا چې د د محمد علي السلام پیدا ده نو بیا محمد علي السلام صرف د کارو د راغو ب یو یو څوک چې خپل بچو له کور جوړي خو دې لپاره جوړي چې تر مرګ پورې هغه کور کې مې د بچو وسيږي ولی تر درشپتو کالو پورې الله صرف نبی اسلام په دنیا کې و او بیا په دنیا کې و وسولو هغه په تکلیفونو سره مصیبتونو سره ټول تکلیفونه تیر کړه خپل د نبی اسلام مخ کې نور پیغامونو الله ولی پیدا کول د نور پیغامونو ضرورت به څه و خو نبی اسلام پیدا کړي او د دنیا بیا غل سپارلو د میته پر پیدا کړي او به وسيږي د نور پیغمبرانو اجد څو پوه شوو او دا غارنګي یو حدیث کراجي پیغمبر اسلام فرمایي یو حدیث د تی نبی اسلام پغی کوي وایي وایي چې قیامت پرز قیامت به راغی ناراضي ترڅو چې په دنیا کې یو موحد ام وي یعنی یو قسم کبه دنیا کې د س ژوندې وچ داغه عقیده توحید وي عقیده سمي قیامت باندې راضي پیغمبر نه ترڅو ټول مشرکان نشي په دنیا باندې ټول کافران وي هغه به قیامت راضي متسمات لبده دا دنیا د شپه پیدا ده توحید د پارا د الله د عبادت د ده د پیغمبران الله د ادم علی السلام د نبی رسولانه نبی السلام پوری پیدا کړی چې د پارا ده رالی کړی چې د دی د پیغمبران چې د الله توهید بیان کې خلقو تا خلقو د الله د عبادت ترغیب ور کی او خلک د الله په عبادت معنی پوی کی چې سره کوم باید د عبادت وشي خو اوس دا خو د الفاظو ده حدیث د الفاظ و باره کی تحقیقو او ده حدیث چکم ساند ده اغیره او گو ره حدیثو ده ده حدیث, حدیث په ساند کې راویانو کې او راوی ده امدرحمن ابن زید ابن اسلم زنس اولی کئی ده ده حدیث په راویانو کې او راوی رازی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ننسا با خو گوگل لده راسانا خبر ادا کتابون نو ضرورت نشتا شده پکه و لٹه ا دغ اللهم یک طرفه یک طرف الادم وختیه دغه جمله سره ګوګل کې وېر کئ د حدیث په ټول ډ이터 تاسو ته بروباسي پارابای کې پوجئ دامن څنګه په ګوګل کې وېر کړه و د ډایرکت اوسه د حدیث راویان د حدیثونه خبرې د ټول په تاسو ته خامخ تر شي نو نپدی کې دا راوی چې لري عبدالرحمان ابن زیاد ابن اسلم ټول محدثین وی امام میتیمیا شخو اسلام هغه وی دغه رنگی آ, نور محدیسی هم د دی ډیر دا ټول و چې دا قذاب راوي دی دا د نغجن راوي دی د د حث ای ادبار نهشته دی دا خو یو بل دا حدیث ذکر کری د مستدرک د حاکم کې حاکم یو محدث تر شو دی هغه خپل کتاب کې دا حدیث بیان کړی دی دا به بخار کې نه دی د مسلم مستم کې دی نه بل کې دی دا, دا یو یو کتاب کې دی هغې ویل کی, کی مستدرک د حاکم پا کتاب کې د حدیث بیان شویلې او دا حاکم امام زهابي وي چې دا حاکم چو دا شيو د دا تاج دا کتاب لیکل ده دا شيو نو د شيغان حدیث په تو بیانې ښا خبر زموږ په کې یو کتاب ده مشهور کتاب ده چاګي ته ولیکي فضایل اعمال اګي ته ولیکي دا چاکی کتاب ده تبلیغیانو کتاب ده پداره کتاب تبلیغیانو کتاب ده پدی کتاب فضل اعمال کې دغه مصنف د فضل عمل همدغه حدیث ذکر کی بیان کی اخره کې بیا عربی کې وسره لیکل دي لاندې چې دا حدیث موضوع ده موضوع ګور ضعیف حدیث د موضوع حدیث نه ده ضعیف حدیث کې بیا د احتمال شته چې کې د پیغمبر ست هم خبر ای لیکن موضوع حدیث که دا احتمال بالکل نشتا موضوع حدیث که کلیر سو فیصد آغا دا پیغمبر اسلام پسی دروغ خبره دا دغه دا فضل عمال دا غراوی دا مصنفه دا لیکی وجه دا حدیث ما لکلے ده دا حدیث موضوع دے عربی کی لکلی لانده لیکن د دی حدیث مضمون سیده پا دی وجه ما دا حدیث لکلے پا دی کتاب کې ودا مضمون تاسو وکړو چې مضمون صحیح ده او غلط ده ټوټل د قران سره خلاف د نورو احادیث سره خلاف یو بل ګره حدیث کرازي صحیح حدیث کرازي چې دا آ آ متواتر حدیث ته چې من کذب علی متعمدا چا چې په ما باندې دروغ ویلې نبی اسلام فرمایي قصدن ما پوری دروغ ویلې نو فل او مک مک اودو هو من نادفااز دي او کم کاره سره کې شي دغل ش دفاو که یوب مک مکدووه منن نار نو د لا په جهنم کې زای پیدا کو چې دروغ دي ې ما پ پر وتړلو ج پیغمبر خبره ده اوس دغه عام په دی نه پوهدو چې دا خو موضوع حدیث ته که د دی مضبون صیم وي خ دا خو د پیغمبر ستا پ دی کې دی شي او موږ خبرې په انصافه دا کوي چې په عربي کې لري دا پښتو کې لري اردو کې لري عربي کې کتاب په اردو کې لري او, او دا حدیث جره په عربي کې کړي دا زموږ پښتان او زموږ د پنجابین چې په عربي پويږي او په دې حدیث په وې خلک کومینټ کړي دا, دا زکه مشور شو يم دي چې خلک کومینټ کې ویل کیږي ویل او ټول دا حدیث ته کتاب کې د اغلي حدیث ته ټول خلکو اقیده او تبا کړې پوي شو ام. نو فتلکا آدمو نواغ استی آدم علیہ السلام می ربی دخپل ربنا کلماتن یو تس کلمی فقرآہا نوویل استی آگا کلمی آدم علیہ السلام او آگا دا آگا بی بی فتاب آلی نو بہربانی اکراللہ پا آگا باندے آگا کلمی کمیوی سر عارف آیت نمبر دروشتم کی آگا کلمی بیان چیوی دی اِنَّهُ یکِنًا دَاللَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ دَاللَّهُ توبہ قبل ان کے مروبان ذات دے غور د نبی اسلام درجه بهشکه په خپل زیاده ټولو پیغمبرانو سردار زموږ پیغمبر ټولو پیغمبرانو سردار د بده درجه کې هیڅ شک نشته د پیغمبر علی اسلام لیکن دا خو نه چې توس ځان یو حدیث جوړ کا یا ځان یو حدیث راواله د پیغمبر اسلام پر منسوب کا چې ګوره پیغمبر اسلام دا ویری دي او, او دا حدیث هیڅ حقیقت نه لري نه سندن نه او به دا حدیث باندې जर هاو کینو به خلکو د وګره حدیث بعض خلک به داجره کوي بعض خلی کې وګوره او پیغمبر ااصلسلام د مرتبی نه این کوي او د پیغمبر در ستاخی رسول دیوي داغ اوس خیر دغ ی ی شو شا رسول دی او دا د پیغمبر غستاخی کوي دا د پیغمبر غ د پیغمبر غستی خو هم دا خو... آ... ده چه و خبره نه ده ک تی پر ووتړې د اصل غستخی ده دا گستخی نه چې تعقیقت بایان کې دا غستاخی نه ده چې تحقه مسله بایان کې او وګه ووسله نه مننی. نو موږ ورته دا وسیله مغنه منو د کوم وسیلې د مکیدې مشرکانو و د مکیدې مشرکانو وسیله نه ذکر کړي قران کې پسوره یونس آیه نمبر 127 کې چې ها ولای شفاعهون دا حضرات د حضرت د نیکان خلک زمو سفارشیان دی الله له او به د نیکان خلک وسیله نه ګرځول او د جمهور کې راځي آیه نمبر 3 کې چې موږ نه کوو الا اليقربون الى الله زلفا مګر د پاره چې موږ الله ننځدیک په درجه کې لکه ادمه استان د چا الله ننځیکره نبی علي سلام دي دا, دا غلطه کې دا خود مکیه مشرکان وکي دا, دا خود اندوان وکي دوسم پوه شئ نو صح کې ده صی ووسله هغه مخکې ماوی دي چې د خپل عمل ووسلب وړاندې کاله خپل عملدي کړي الله وړاندې ک چېله پهدي م د بخاري چې ف دی دغ درې کسان وواقع به کر شو وه مخې من باید کړی ده چاغ یو غار کثار شوه درې کسان اوغ درې وواړو بې صیلو کې دغه وواقع وه ووا هغه درې واړو خلکو د خپل عمل ووسلا له وړاندې کړ یو وی و چې ما کار کړړ له که زما دا کار ستا خوښ شوي دله په دی ووسلب باېما مونږ د غار نه وبااسېداررن بلم دارنیا بلم دریو اړو چې خپل وسيله خپل عمل وسيله وړاندې کړه الله هغه تعالی خلاص کړه دا رنګي صحیح وسيله اغه د الله د نمونو ده ولله اسماء الحسنه فدوا بها قرانوي د الله خل کوي نمونو د غنه غواړه په نمونو سره خو ژوند دموډ وسيله نشته ده بل د عمل وسيله نشته قرانوي له ها ما کسبت ولكم ما كسبتم دینه کان خلکو چې څوکړ به سورې امدي سورې بکاره کې براش ان شاء الله اخري پاڼه کې لہا ما کل چې د ابراهيم عليه السلام او د يعقوب عليه السلام او د اسماعيل عليه السلام د إسحاق عليه السلام وکځر کی اخره کې الله وی لہا ما کسبت دې خلکو چې څوکړ هغه دغه بدله به دوله ملاویږي ولكم ما کسبتم او تاسو چې څوکړ ده به بدله ته ملاویږي دا چې دې خلکو په عمل مانی یا لازم عملم قبول کبس مناسبه دعا کوي او یا الله په دې ځای کې چې دعا مونږ قبول شوي دا خپو وسيله مونږم که ته په خپل مو سې کېنه ته بل عمل ماله نه ترسره کومې داغه مون ځان نه ستا مون ځان نه د اجر ده که ته مون په صحیح نیت کړې په صحیح طریقې کړې ته له داغه ځان لا اجر ملایويګي او کاغه صحیح طریقه ماله کړې هغه له داغه ځان لا اجر ملایويګي دا واسانه کار دی مونږ نه ناسې قرآن له او شړې قرآن یا فضل نهسته مرکی کوي او هغه خره کوي یا الله داخله قرآن نه ناس دې په وسیله باندې دا کلمنی قیامت پرځه بته دا و منی ورسره دا خو بنصافیدا فطلاک نو دوه او حدیث موضوع حدیث پر وړاندې کې کذابونو کې مې جوړو کتاب کرا غري دي او ګوروي او نه انکار کوي فطلاک نو واغستا ادم علی سلام ادم او ادم علی سلام مې رب دې خبر نیو کلمات نیوڅو کلمه نو واغي ول وسته فطاباله نو مهرباني وکړه الله پاغه باندې معافي وکړه وکړه انه یو کېن داله هو توباو دال توبه داله توبه قبل اون کې جار رہی مهربانزاد ده اوس ترغيب ور کوي کل نوې لمنګه ادم علی سلام ته او دی ټولو ته چې هې به تو خوش هي یا لار شه منها د دې زینا جميعا ټول ټول مراد دستا په دی شا کې کوم انسانان دي تر قیامت به پیدا کیږي دا ټول خوش هي دنیا کې هم دانستل بزیادی گی او یا جمیعا نموراد طول نموراد تم کشش آدابی بیدین سره کزاکا او دا ابلیس طول کشش دنیا تلات شوید فاهم ما یعطی انکوما پس کچر راغی خو و خبر اللہ و توقڑا آدم علیہ السلام تا یو نسیت وکړو توقڑو یو حکم و توقڑو چی فاهم ما یعطی انکوما او خبال اولاد لبیدا خبر اوکی آدم علیہ السلام تالاوی فایمایا تی ان کوم بس کچر راغ تا استا مننی زماره طرف نه هدن ہدایت ہدایت شه ده هدل للمتقین تو قران مبارک راغلو کنا آو اوله ایتونو ک زالک الكتاب ولاری وفیه هدل للمتقین دا کامل کتاب ده او دک هدایت ده نه هدن کچر راغ تا استا مننی زماره طرف نه هدن ہدایت پیغمبر راشی یاو کتاب می راشی نو من نو فمانه نو چاچه چې طببع تابعدارې وکړهله خدا زما د دایت ته زما د پی غمبر تابیدار وکړله یا ماچ کوم کتاببر ل د هغ تابداری وکړله د فله خونالی نو, نو به دوی ما یا راتون ک و نه یاره راتون کې وختله هم په دوی باندې والله هم ی او نه به دوی غمجن چې تر وخت پسېګوره خوف دراتتون کې وقته پاه او اوه غم غم تی وخت پسې وي خوف سممت لب لکه یو سړی دی اګه ته کمی نه ولشوې د سره خوفی چر پلانکیزی کې مال کمی نه ولشوې دا اوس آینده خبره ده کنه د پويږي چر د سبا پلانکیزي کې ماته خلق نه دا اوس د آینده خبره ده او چې کده تیر شي نغې د هوزن ویل کی غره یو شې چې تیر شي یاره پلانکه ان ډاکټری ویل ډاکټر شو ډاکټر نوشما او بلانکی وګورم انجنیر شوه انجنیر نشومه بلانکی وبنګلا جوړ کړم خو جوړ نه کړا تیر په زغم کې وړ خوري لیکن الله یی چا چې زما د کتاب تعبې دابېداري وکړه هغه به د آینده وخت خوف نه گی یره زبوت څخره ما بچی به می که دا بچی مې د چې ونه کې د لوګي و مړ شي او که زه د سونو کم د لوګي شمه د خوف ده وړ خوري ټول مرزونه په دین سارانو دي دی. او یو تیر وخت په زغمجني وښه چې کاش کې مې د سکرې وای د سې بشوې کاش د سې شې وای د سې بشوې وړو خوري او ځن تباکي لکن قران ذکر انسان کینې غسر بیا نند راتون کې وغمي هغه سبا چې مس الله سره تلي کلي اب زبخ په لاس قوې ما با واستعمالو ما رزق په حلال غټما نور باکي کاله تلي کلي لګل لګ رزق هغه براته ميلاويږي او کراته تلي کلي ډیر رزق ډیر براته ميلاويږي کډیر را کو نو خکور کې بو وسېګه مخو خو مخو خرم خو واغوندما کله کې را خپل ضرورتونه برماني پوره غم وسل کئ خوف وسل کئ او تیر وخت پس ومن غم جن کیگی چیر پلاں کئ غورز دو زون در رسیدم افسر شو او افسر نشوم پلاں کئ خلاډ ور رسیدو زاو انرز ی رب تا غتل للی کلو وای رسو ماته نو لیکل ز پات شوما حسانه خبر ده غم وسره نی او دغه درجه د اولیاء او دخه د کسور دیونسو ګری وسه یو له سم چې پارا هم درجه چاله اجر کرکړه دا اولیاء او ده د چنسان د الله دوست شوما ایا د مردوش په تو غره چې د اولیاء درجه څه بیانوي کولای او کومه د اولیاء درجه بیان وکنه ولی چې ده وې جامینس جامینس کور کو په کلی باندې او ټول کلی د چنگیز خان او الکو خان او غنی پټکو او بابا چې لمر فقہ شکول کې بن او پلانکی چې او پلانکی پیر بابا پلانکی له خزې ور و او پلانکی راغله او دربار له د پیر بابا او چې علامه و... ما بابا مال خزره مال خزره کې خزانه وې کسي کوي کنه کرامات ذکر کړي د اولیاء او یو بزور سره راغو سپینګری خلک سره راغو او په اسمان وسره خزوه او د وډ کې چې دا والا بس و و و چو چو گنت, گنت, و را وی زراځما وای بابا ورکو وڅو کو تا یو 30 منټه بعد بعد راغو چې لکه څنګه تل ویلاړي ولاد تل بابا راغو د 10 لړ کې او زراځما نو وس وته ولادم په انتظار وانه د اتو سره بار راغلې وې چې بابا نیمه خزه وخته خو بس دا د خزره زغه غیر بدلوا دا قراماتمون نه او پلانکې پها کلو تو پلانکې په ب رو، روغ ملو دروغ کرامات نه او پلانکې باباچ و په یو ټاییم کې به کې و تکر کولو په یو ټیم کې ل ونو کې د خو د خداې چې په یو ټایم کې هر کې موجود خو خدا خدای وي نو باباګار نم خدایان جوړړي دي تراش شهقراند د کې چې کوآ او لیو باره کې ووي یت نمبر درشپې ته وکوره الله خبر دا ان اویا الله یقین دوستان داله اولیاء الله لا خووفونلی یم نه به په دوی باې دراتمونون کې وقته والله همی او نه دوی غمجن چې تیر وخت پسې دا اولیاء او دره جاده چې دا اولییا او ته به اطمینان وي سکون بئ سبانه من نه ډېږ چې سباخرم سبا کږي سره دا ډ به او سر بته چېله دکیا بر سره کېږي او تیر وخت پسې به غمجن ئ چې داسې شو کا د شوی کا د شويلب به نخ دغا زاب ننسب کو به نه ده در اجازه اوس تعریف را ایمان مشرق بحی. بحی دا اولیاء غره ما مخکایت ک الینا داولیاء د الله کسان دي امنو باندې ایمان خووی کنا ولته مشرک بې خیرن بې دا الله ته خده خیرن وې دربار بناسي وې دا د خده چرسب وې وې دا د خده ډیر نیک سره او خیرن بې وې دا د خده ډیر نیک سره ده پوه شو امنو ایمان الینا اولیاء د الله کسان دي امنو چې ایمان راوړی ایمان خو بکی کنا وقا نو یت کوونه او دې ځان بچونکو انکه د خلاف د الله نه متکیوی پرېزګار وی د بولې ښا چا چې ایمان راوړو سئ او ایمان جوړیږي په قران باندې او چا چې پرېزګاری وکړه د الله د الله خلاف وکړلو د ولي وی ښا او کرامت به سئ لهومل بشرا دوی له وزیریو فی الحیات الدنیا په دنیا کې او آخرت او په او پاخرت اخرت کې په دنیا کې وزیری څه مطلب خولي خولي خوبونه بویني په دنیا کې زیری ته مطلب خوله خوله نه نه خاني ورته الله خي په مختلفو اوقاتو کې د پويږي چيرا زا زخرې زو پسملار باندې ما او په اخرت کې به زیری سي د جنت زیری بالله ور کوي لا تبديل الكلمات الله نشتره بددل د حکمونو د الله دا تعریف درجا او کرامت د اوليا ولا ذکر کو دا بدليګ نه ذالک هو الفوز العظیم دا کامل ویلو یا دا ردغه درجه چی بیان شوه چې لا خوفونه لېهم نه به خوف دراتون کې وخت الهم په با دوی باندې ولاهم یحزنونه او نه به دوی غمجن چې تیر وخت پسې د د درجه چاده د اولیاو ده نو څه مطلب ده ولایت پچشمې راویږي په قران باندې ملایويږي چې سړې قران اذکې اول عمل لپاره خو اذکره ضرور ده کنه زمو خلک اذکې نه وي عمل په کار ده عمل په کار ده عمل په کار ده موږ ورته عمل لاول علم په کار ده تو خو ځان پوی ک کنه چې عمل څنګه امام بخاری چې کله بخاری شریف کې باب کېږي نه غږی کیږي و چې العلم قبل القول والعمل علم چې دا غوښتي د بیان نه او مخه د عمل نه دي اول به صدقره کې بیا په بیان کې بیا په عمل کې نو چې درڅینا او ته عمل عمل کې نو کله چې قران ته издکه او بیا په عمل وکي طالب د الله د ولایت درجه دير کې اطمینان بدير کې سکون بدير کې او کله چې قران نو وخت نو بیا سورته ها کې الله وی ووړه لکه سورته سورتها ایت نمبر یو سر درویش کې کله چې قران نو وخت نه بیا بد چې زه به نمبر یو سر درویش درویش بس آخري ایتونه دي تقریبا 46 سی پاره اخر نه اخر کی دي یا خیر دو په دو دو په نو کې وګورئ قالو ویل الله اهبتا ما غل اسلام واقع ده خان قالو ویل الله ادم اسلام ته چه به تا کو شي منها د دې زينه جميع ټوله بعضو کوم لباد بعضي استو د فار د بعضو دشمنان بي فهم ما يات ينكم پس ک چې راشد اوست مينې زمانه طرف نه هودن هدايت پیغمبر یا کتاب لفمن انو نو چا چې تابیداری وکړه خدایا زماده هدایت د پیغمبر یا د کتاب تو فلا یزل نه به ګمرا شي په دنیا کې ولا یشقا انو بدبخت شي په دنیا کې وګمرا نه شي مونږ یاره مونږ چاو مون نو پنکې مولا چوي پنکې مولا چوي چاو مون نو وی نو الله وی قران ته کینا مبهو دې دغه زیلت نه م خلاص شي فلا زللو نه بهګومراشي تیر دنیا کې ولااشقا او نو بخته چې په خرت کې ومن او او چا چې مخواړه او انزکري زما کتاب نه تو فین نه لو مع شتن ځون که نه یکنې اغلب گذران تنګه مار به لري بګله به لري ګاډه به لري کوژون به تنګي په پریشانه بهوي سکون به سر نهوي ونا شروع یو ملقیامت او او او پورته به کومونږه او وختونه کې د قران یو مل قیامت په ورځ د قیامت عام اودند قال وی بد اودند رب ورب زم لما حشرتنی ول د پورت کومال را عام اودند وقاد كنت بصيره او حال دار چو مزه په دنیا کې د دو دن کې ياله د مستر کې خروغ وي دړون ولې شما نو قال اور ته بو وي الله کذالک خبر انده رنګيده اتت کا آیاتنا راغلو تاته کتاب تا تا راغلو آیاتنا ان ذکرنا مراد آياتونا. منګ ما ناوکړه کنه انځکریمو ومن عارض انځکری او چاچه مخ وړه زما کتاب نه نو با ځ خلک وی کتاب نه نه مراد ذکر ده الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله موږ ته نه غا ذکر ده اصل ذکر قران ده تون لغت یا چکی د الله قران کې کی کیږي وداغه دلیل دغه چې الله وی قال کذالک او بو او تعالی چې خبره دغه رنګې د اتت کایاتونه کا راغلی او تاسو منګا یاتونہ زمو کتاب فنسیتها نو تا پرېخ او زمایاتونه زمو کتاب د پرېخ او دنیا کې ډوبوي او دنیا کې لګیاوي ځان نه صرف دنیا کو لیکول اخرت نه نه کو لیکو د اخرت کې ساکنه کی وي وکذالک او دغه رنګې ته پرېخو دې منګا تخبل رحمتنا نو چوک چې مخواړي دغهدان جام دی او سر چېتاب بهدار وکړهله نوغلبله د واللا دریر کې اطمینان بهیر کې سکون بهیر کې الا ب یک ل تم کلوب خبردار مطمن کېږي په کتاب د الله منظونه په نور چ معلوونه نه مطمین کېږي والله اوس تخویفه والله ځنه او وکړو چشي نه مخلوورې نه زمون د یتونونه انکاره وکړو یو کس ه وي چغه ان کارو کې چې بیخی د قرآ دا قران بخی خیدو خدای کتاب منه منه و زمو کده کې دا خدای کتاب دینه لکه لکه نه هندوان دي او کافران دي نو الذین کفروا کسان چینکار وکوا بیااتینا زمو پایتونو باندې او کذبوا بیااتینا او دروغجنتیا كزب، وکړه او کذب او کذبونه مراد دروغجنتیا څه مطلب یو وی چاغه منی په خله باندې چې دا خدای کتاب ده لکه موږ تاسو لیکن عملی نه منی از نه دروغجنتیا کوي پدی عمل نه کوي اولیس دکینه بیا پیعمل لکی بیا دزدی کی عمل په وکي بیان نه کوي بللا وکذبو درو جنتیا وکړه بیا آیاتنا پایتون زمون باندې نو لایکا داخلك اصحاب النار داخلك جهنم یاني زکه چې قران د کینې قران زدن کی جهانو ا ا عقیده به سمانی شو چا کی دا سمانی شدا بیا جنت نتلې نشي نو لایکا داخلك اصحاب النار جهنم یاندي هم فیها خالدون په دې کې همیشا تردیزه پوری دا دویم باب پر پری باب کې عام کتاب ټول انسانانو ته او اغه د پاره پنځه دلایل بیا د ریشتم کې تلور خبرې وي بیا تخویف و, و, و او بشارته د فدا اعتراض وا او تلور نعمتونه بیا ذکر کړه او اخره کې بیا ترغیب ورکو قران لا او تخویف ورکو دا چاله چې انکار کړي د قران نه فتلک ادم نو واغست ادم علی السلام رب دې د خپل رب نه کریماتن یو چکلمه نو غول وې فتاب آلی نو بربانې وکړه الله پاغبان دی ان نه و کند الله هو تووااب رمه داله تو به قبلونکې م روبان زیاد دی کل نه وویللی منږ اهبیتو کو یالاړشي من نه د ځ نه جميعیان ټول ف معیت یا پس که چې را شيتهیننی زماار طرف نه خدن هدایت ته کتاب یا پ غمبرې دوړه هدایت ده پیغمبرم غبر هم هدایت الله د خوا او کتابم هم هدایت فمن نو چا چې طببیعاتطببيدارري وکړه لههدایا زماده هداه د فلا خاوفونه نب دویمانې رهراتتون کې او نب ردراتتونونې وقت عليهله په دو باې او ن به دو غمجن چ ت و پسې وال نه کسان کفرو چینکاري وکړو زما د کتاب نه او درغجن وکړه زما پایتونو باندې ولاکه دا خلک اصحابون النار دا جه او ک دا خلک اصحابون یاندي هم دوی فيها په د کې به خاالدون همې we